Energimængde er et eksempel på en fysisk størrelse. Fysiske størrelser er karakteriseret ved tre ting. For det første har størrelsen et navn. I dette tilfælde er navnet energi. Tit anvender vi en forkortelse for den fysiske størrelse. Vi kalder denne forkortelse for symbolet for den fysiske størrelse. Og her bruger vi som oftest et bogstav. For energi anvender man næsten altid et stort I e som symbol. Endelig skal vi fortælle, hvilken enhed vi bruger, når størrelsen angives. For energi anvendes enheden Joule, forkortet med et stort J. Ligeledes er tid en fysisk størrelse. Her bruger vi et lille T som symbol, og i fysik anvender vi som regel sekunder, forkortet med et lille S. Endelig er effektforbruget også en fysisk størrelse. Vi bruger et stort p som symbol, efter det engelske ord power. Som enhed anvendes enheden watt, der forkortes med et stort dobbelt v. Vi fandt ud af, at tiden og energiomsætningen er proportionale, og at proportionalitetskonstanten er effekten. Dette kan skrives som en formel i fysik, i fysik, er formler og ligninger, der udtrykker en sammenhæng mellem fysiske størrelser. Her fandt vi ud af, at energiforbruget kunne udregnes som effekten gange med tiden. I symboler skrives det altså som E er lig med P gange T.